Hej, det är Robin Olofsson från historiepodden Du lyssnar nu på mitt femte utkast till inledningen för avsnittet om Bletchley Park Jag tänker att inledningen ska utgå från den här halvlyckade vitsen Bletchley Park Life, ni vet, som blörlåten. låten ja, Mitt första försök blev att pratsjunga över en instrumental av den låten Men det blev inte så roligt Sen försökte jag skriva flera olika gestaltningar där ett dikt jag arbetar på Bletchley och ibland skrockar åt sitt, ja, mitt Bletchley Park life. Men det var ingen succé det heller. Och varför idén är idén en så viktig för mig? Bletchley Park är på sin höjd en halvbekant referens och Blur är en totalt utdaterad referens. Ordvitsen är inte stark den heller. Finns det ens någon det att hämta här? Knappast. Och då behöver man inte vara något geni för att utröma. Ibland pratar vi i denna podd om just genier, ett ord som är ganska svårt att definiera eftersom det betyder olika saker under olika tidsperioder. Dagens avsnitt handlar bland annat om människor som kanske kan kallas genier. Det handlar om en eklektisk grupp människor som verkade på en eklektisk institution. Där samverkade pliktkänsla, kreativitet och briljans för att uppnå någonting remarkabelt. Dagens avsnitt ska göra sitt bästa för att försöka fånga vad det innebar att leva ett Bletchley. Park life. Vi heter Robin Olsson och Daniel Hermansson. Nu kör vi. Välkomna till avsnitt 39 av historiepodden, mm. e Vad? <laughs> och blör framförallt, vad är det här för grejer? Vet du inte vilka blör var? Nej. britt band från 90-talet, känd mm. från låtar som Parklife Song 2, den kanske har hört... E Woohoo! Ja, vi är med. Jo, nu hamnar uh, nu du ner en liten på lätt här. Nu är jag med Eklektiskt är något som drar åt alla håll och är lite sådär knasigt och spretigt. Mm. Ungefär som du. Tar jag som en komplimang? Idag har jag blivit då som en liten fortsättning på förra veckans. Del två av kryptologi. Det mm. älskade första avsnittet om kryptologi. Jaha, vad trevligt. Du har väl fått väldigt bra feedback. Ja. Eh, verkligen och det är jättekul Och, och nu när du nämner det så måste vi tacka så väldigt mycket för alla förslag och kommentarer på, på kom, tänkbara kommande avsnitt ju, ja, Som vi har fått på, på Facebook Verkligen, bara den tråden i vår Facebookgrupp där ni gärna får gå med och gå in och titta mm. Där har vi ju information och uppslag nog för att fylla två, tre år av Ja, Så det är, det är jätteroligt i vilken ände ska vi börja med det här andra avsnittet om kryptologi då? Jag tänkte så här att kryptologi och framförallt Bletchley Park blev ju helt plötsligt i The Spotlight. Vi hade ett uppslag i en av DNs helgetidningar mm. där Alan Turing som är en av de personerna vi kommer diskutera. Hans gärning på Bletchley Park beskrevs och det är ju därför att det kommer den här nya filmen The Imitation Game. Och din eh, berömda synskhet verkar slå till igen här då eftersom... Det tydligen kommer både filmer och uppslag i DN och allt möjligt om det här ämnet. Ja, jag har fingret i luften. Men jag tänkte att vi kunde börja med att lyssna på en intervju med David Cameron som han gjorde för bara några dagar sedan den 12 januari. Mm. In our country, do we want to allow a means of communication between people which even in extremis with a signed warrant from the home secretary personally that we cannot read. Now up until now governments of this country have said no, we must not have such a means of communication that is why in extremists it's been possible to read someone's letter that is why in extremists it's been possible to listen in to someone's telephone call. That is why the same applies with mobile communications. Let me stress again this cannot happen unless the Home Secretary personally signs a warrant. We have a better system for safeguarding this very intrusive power than probably any other country i can think of but the question remains are we going to allow a means of communication where it simply isn't possible to do that and my answer to that question is no we must not the first duty of any government vad är det då för means of communication som david cameron är så orolig över att han vill göra det möjligt för regeringen att kunna läsa det det är chattar iMessage Whatsapp sådana grejer som alla som lyssnar har på sin mobil och de är då så avancerade att inte brittiska kodknäckare kan knäcka dessa numera ja det får man väl utgå från då som man står och pratar om att nu måste de göra det här enklare ja och det är väl bara någon sån allmän spaning man kan göra om kryptering. Att de exemplen som vi hade från första avsnittet när vi följde det från medeltiden och ändå in till först, nej, andra världskrigets början till och med var ju att det var kryptering i försvarets och arméns tjänst framför mm. allt. Det var någon sväng där när Arabiska riket behövde för administrativa grejer. Men framförallt var det ju försvaret. Men nu är ju kryptering i mm. allmänhetens tjänst också i företagens tjänst. Det förekom ju... I, I företagens tjänst även då, när vi, prat, vi pratade om förra avsnittet, även om vi inte sa det. Ja, men de fick ju en sämre enigma än vad försvaret ja, fick. Ja, det fick de ja. Men det fanns. <laughs> <laughs> men man lär sätta hans lilla tal här i ett sammanhang eftersom det kom den 12 januari. Det vill säga, mm. vad, förra veckan hände ju grejer här. I, ja, ja, det är ju Paris. som en, en direkt följd av terrorattacken i Paris, absolut. Jag kan ju tycka att det är ändå lite märkligt att man ska försvara demokratin genom att minska demokratin. Mm. För det är det man gör när man skär i folks integritet och, och rättigheter. Och mm. Det håller jag med om. Och det finns ju, där finns ju en inbyggd motsägelse. Samtidigt är det ju väldigt provocerande och förstyrande om man misstänker att här sitter det terrorister och chattar för fulla muggar på Facebook och vi kan inte se det. Det är klart att det måste vara det, det är ingen bra det heller. Så det här är svårt. Ja, det ger ju svårt. det är ju med en otrolig trygghet att vår interna historia podden chatt kan inte David Cameron sitta och läsa av i alla fall. Han kommer inte veta vad det är för avsnitt nästa vecka. Nej, det är ju sant. Ja. Tror de sitter och skickar såna här glada gubbar i terroristerna? Ja, ja. En tumme upp bara, ja. Det tror jag. Det är bara ett exempel på hur kryptering blir mer och mer viktigt och relevant. Ska vi gå in på en fast punkt? Vem är hen? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån från Lotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen, får jag den? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? 14-14. Jajamän! Oj, oj, oj. Ja, ja det är kvittia tio ja. i Och som sagt, eh, först till 20 gäller. Mm. Och så får vi väl se vad som händer sen då. Jag, I någon slags förvivad situation så sa jag då blir det 1-0 till den som kommer först till 20 sen. Och då. då tänkte jag att det typ skulle bli 1-0 i sätt. Eller något sånt där. Ja, första gamet. Ja, vi får ju se om... För det är ett kul lek det här. Så att det är väl möjligt att man fortsätter med 20 gamare till där fram till två sätt. Vi fick ju en fråga på Facebook om glömde ni dra namn till historiska hatten nu? Men det gjorde vi inte. Utan den kommer återkomma lite mer sällan den här säsongen. Kanske var tredje avsnitt eller så. Ja men det blir väl vart tredje. Vi drar väl en i slutet av det här avsnittet känner jag. Ja, då gör vi det. Ja. Ska vi, kan du ska... är i tanken då att vi kör två Vem hen på följd. tills vi, Om vi inte kommer på någon annan kul grej som man kan vara med också. Mm. De fasta punkterna kan komma och gå. Men just nu är Vem är henne mer spännande än någonsin. Mm. Det är vår gissningslek där vi turas om att gestalta en historisk man, kvinna eller händelse. Och så kommer den ena ge fem stycken jag-påståenden som blir, går från svårt till lätt på fem nivåer. Och det står 14-14. Och förra veckan så gjorde jag en smash in där och satte en fyra poängare. Ja. Jajamän, det var inte illa. Skinner du fortfarande över det? Ja, man går ju och är otroligt glad över det. Men jag har, sen, jag har funderat lite. Det, det kan vara så att jag tog åt mig lite väl mycket ära när jag sa att det aldrig hade hänt innan. För jag för att du tog på fyra poängar när det gällde Jäkta och var det. Jag tror att det var på fyra poäng du tog där. Där ja. Men nu, för fem poäng. Jag ligger bakom många bejublade massmord. Ja, det kan ju vara många. Men just att de är bejublade är ju intressant. Vem är det som ligger bakom bejub vem eller vad är det som ligger bakom bejublade massmord? Man, man hade ju kunnat tänka att det skulle vara ett vapen. Men ett vapen är ju varken en person eller en händelse. Vad då? Uppfinnandet av kulsprutan. Det är min gissning. Det är din gissning. Det är fel. Mhm. Mm för fyra poäng. Min far fick Nobelpris trots att han var en uppenbart slarvig människa eh, som inte tyckte om att städa. En slarver har vi att göra med. En riktig tras hank. Vars, vänta, pappan fick Nobelpriset och tyckte inte om att städa. Ja, så är det. Mm, det är inte personen i sig som fick Nobelpriset utan det är hans pappa. Det är det som stör mig. Ja, men det finns en massa lustiga snubbar som har fått Nobelpriset. Henry Kissinger och, och så. Men det ska vara en känd historisk karaktär vars pappa har fått Nobelpriset. Nu fyller jag bara tom tid här. Mm, jag, jag vet inte. Det är inte Henry Kissinger. Men jag säger Henry Kissinger för jag kommer behöva en tre. Ja, det är fel. För tio poäng. Det var när Andra var på semester och eventuellt plockade svamp. Som jag första gången slog till... Och senare började utreda oss. Det känns ju inte som det här är en person ens. Men det måste ju vara. Om, pappa fick Nobelpriset. Det kan ju vara uppfinnaren till, till någonting då som har fått Nobelpriset. Eh, plockade svamp. Är det killen som hittade penicillin? Som uppfann penicillinet? Jag vet inte vad han heter. <laughs> du säger ingenting. <laughs> Nej, vad ska jag säga? Du har inte svarat. Ja, jag, jag kan inte det namnet, men jag säger mannen som uppfann penselinet. Ja, då får jag väl säga att det är fel. För två poäng. Det är först... Okej, okay. det är först i nutid som jag har nyanserats Och man börjat ifrågasätta mig av olika skäl Jag är kanske mer aktuell än någonsin Men jag kan ju bara tänka på antibiotika och sånt nu Eller på Plocka svamp Den personen som uppfann mig Men jag är Är jag upptäckten av penicillin? Eller är det ditt... Slutbildiga svar Ja Det är rätt ah! Ja Så jag, jag, jag har ju händelsen med Du sitter ju bara sån här in på personer här ja, Jag gillar leken bättre när det är personer Ja men nu var ju länge sedan det var en händelse här Och då är vi ju upptäckten av pensylinet Mm Just det Så att det, jag hade fel på tre poäng Men i hade jag rätt på tre poäng nej du sa ju, du var ju ute efter, För det första så sa vi ju inte hans namn heller Alexander Fleming Alexander Fleming där har vi det. Och eh, hade det varit, han hade du fått fel för det. med man kan ju mm. inte säga killen som... Äh, Nej, ja, jag... var killen här borta. Men jag heter. är nöjd med mina två poäng. Ja. 16-14. Mm. Ska man eh, dö igenom helt snabbt? Ja. Fem poäng, ja, det är ju klart att det är många bejublade massmord. Mm. Eftersom det är många bakterier som har dött. Aj, jo. <laughs> grund av... Ja, jo. Eh, Och Flemming fick ju Nobelpriset, 45. Och han, han var ju ett slarv bra. Han hade ju glömt bort att diska ur sina bakterier. Ja, de här petri dishes. Vad heter det på svenska? Men de här baggarna. De här rören den. Ja, har fått ja. testa och i. Så han bara dog iväg och tänkte. Det där tar vi sen. Mm. Ungefär som när jag, hade, jag gick på gymnasiet och fotade en massa. I någon fotokurs. Och sen bara var man inne i det här mörkerummet och slängde en massa bilder på. Och sen de klibbat ihop när man kom tillbaka efter jullovet tydligen. Man bryddes inte om att hänga upp dem. Ja, då gick det åt helvete. <laughs> det, var, <laughs> det, var inte, det var inte riktigt saker. Nej, det är inte en knocker, det är en parallell. Nej, här, nej okej. Ja, hur, som, <laughs> hur som helst. Det här ledde till att det bildades då en mögelsvamp som åt upp bakterierna. Mm. Och därför så slängde jag in olet svamp med för jag tänkte att det kunde i alla fall vägleda någonting mm, på trian där. Det var ju då det här hände som sagt. Men nu i nutid då så har man ju nyanserat bilden som man använder ju alldeles för mycket egentligen och uh, i alla möjliga sammanhang och därför så kan ju uh, ja, de här små basiluskerna bli uh, resistenta och det var ju helt katastrof egentligen. Det är ju en av de mer och mer populära bilderna av hur apot hur, hur apokalypsen kommer att uppstå, nämligen att antibiotika gör bakterien resistenta och så vidare. Mm. Och på en poäng så hade jag, jag har sedan min födelse påverkat världens vardag i en utsträckning så att jag i tidningar i tidningar blivit utsatt i årtusendets viktigaste. Jag tycker Flemming var väl värd Nobelpriset. Absolut. Och vi är väl värda att dyka in i avsnittet nu kan jag säga. Ja. Ja. Yeah. Vi ska prata om en plats som Eisenhower efter kriget påstod förkortade andra världskriget med två år. Och en annan klassisk sägning om Bletchley Park. Och tyvärr hänger en källa på det men det är ganska slående att utan Bletchley Park skulle atombomberna inte fallit i Japan utan i Tyskland. Mm. Det är svårt att kontrollera huruvida sådana påståenden egentligen stämmer. Men det ger ju en dignitet åt att det här är ett viktigt ställe. Det här stället var en lantigendom som byggdes på 1800-talet. 27 sovrum och i 1500-tal stiljö. Mm. Ser ut ungefär som en blandning av skånskt korsvirke, pepparkakshus och Disneyland slott har du beskrivits som. Ja, det är ett väldigt märkligt ställe det där för att det är, delar av det är viktoriansk stil och delar av det är gotisk stil och delar av det är Tudor-stil. Mm. Så att... Jag tänker lite grann så här knasigt Tim Burton-hus från någon Tim Burton-film när jag ser det. Det är, om du så vill, eklektiskt. <laughs> så vill jag inte att det ska vara. Men det här paret som bodde där, de i alla fall de blev gamla och dog efter ett tag ja det, gör, det gäller ju de flesta men den här gubben i alla fall han dog någon gång på 20-talet och sen lämnade tanten in 1937 jag var. Mm. och då var det någon som köpte upp det här och tänkte så att det här river det här vi jag gör ska göra annat på den här marken mm. men då dyker det upp en, en, en snubbe och säger att det här är vi intresserade av som kommer från utrikesdepartementet och köper för vi vill ha en dom här och det är lugnt och stilla och och så erbjöd de ett mycket pengar. Pang så blev det sålt då. På papper så var köparen en privatperson. Men han var egentligen chef för det här MI6. Yeah. Som egentligen är, inte fanns då. Officiellt. <laughs> så eh, syftet var att det skulle bli en hemlig central för landets kodknäckare då. Station X mm. var det tidiga kodnamnet. Om man tittar på en karta över vart Bletchley Park ligger. Så är det ungefär åtta mil norr om London. Och hade man nu varit en riktigt riktig, riktig klurig tysk som försökte luska ut var har britterna något viktigt, då hade man kunnat tänka att det ligger bergs efter den stora järnvägslinjen, för det är inget stickspår utan det är på en direkt linje från London och det är på lika delar eh, till både Oxford och Cambridge, så att det ligger så till att man bara kan pumpa in Storbritanniens best and brightest in i den här kodknäckarmiljön. Mm. Så att det ligger väldigt bra till på det sättet. Och det är verkligen det är den närheten till järnvägen som är helt avgörande. Om man kliver av stationen i Bletchley så har du den här stora herrgården verkligen bara på andra sidan. Den är right there. Mm. Och där bodde ju massa folk ju. I, mm. inte, ja, det bodde ju en massa folk i Bletchley Park också sen. Men i samhället i närheten där. Jaja. Och där fick ju folk bli inkvarterade med här som skulle bosätta sig där i Bletchley. Ja, det var ett av de ställena i England som det var svårast att få inkvartering i under hela andra världskriget och ingen fattade riktigt varför heller. Nej, det var ju superhemligt det här. Och eh, på sommaren 1938 då började de här första kodknäckarna anlända. Mm. Eh, och sen så utökas ju det här ofantligt under kriget. Mm, och eh, det var ju till och med svårt för de som bodde i samhället i närheten att få ta på liksister mellanåt. Alltså det är för sina döda då eftersom allt vi går till att bygga ut till Bletslö. Mm. För The Government Code and Cipher School som hade tagit över från Room 40 som vi pratade om i förra avsnittet där britterna höll till under första världskriget. De växer väldigt snabbt ur den här herrgården. Äh, mm. Man ryms inte där så att man får börja kasta upp baracker och skjul mm. egentligen. De beskrivs upp trädgård, skjul, många av dem här i all hast. Därför att det finns mycket kod att knäcka och det behövs mycket personal. När det var som mest liv och rörelse i Bletchley Park så var det mellan 7 000 och 10 000 människor som aktivt arbetade med det stället. Ganska mm. många alltså. De utformades som sjukhusbyggnader i de här husen för att de skulle bli skonade från tyska bombflyg och så. Mm. Det var lite finurligt kan man tycka. Och folk som bodde i samhället, de började ju tänka vart efter att det var tusan var mycket märkligt folk det går omkring där inne. Man trodde det var någon slags fina mentalsjukhus. Och det fanns väl en viss täckning för den tanken. <laughs> ja, ja verkligen. För det var ju excentriska människor, många av de här kodknäckarna. Och vi kanske kommer till, eller vi kommer definitivt till några sådana exempel. En annan klassisk sägning om Bletchley Park är ju att det, det nazistiska systemet skulle aldrig tillåtit en institution som Bletchley. Eftersom det var judar och det var homosexuella och det var sociala kufar och så som fick göra sin grej. Men jag tänker, för det är en brittisk historiker som jag läste det, men... Det med Storbritannien var ju superkonservativt. Det handlar väl om att man behövde de här kufarna. Ja, man, man tillät dem ju att finnas där ute och hålla på med sin grej. De är fullt av vimsiga pellejönsprofessorer som springer omkring där ute. Och de är extremt excentriska en del av dem. Men mm. det är inte bara professorer utan det är som du är inne på en massa typer av människor. Det är korsordslösare och schackgenier en del matematiker också. Yeah. språkvetare som vanligt. Man ska knäcka koder, måste man ha sånt. Ja, men agera översättare och liknande. man kan ju, Får jag då några exempel om de här personerna? Hur snurriga de kunde vara? Ja, det får du göra. Det var ju en tomte de träffade på vid järnvägstationen som gick omkring med en död har vi i ena handen. Och så frågar han, hur står det till här? Ja, då hade han ju tappat bort sin tågbiljett. Och det var inte, problemet var inte det egentligen att, att han skulle vara tvungen att köpa en ny. Utan problemet var att det stod ju på biljetten vart han skulle. Mm. Och det här var en här som jag hade hemma i Bletsch. Du kommer egentligen. ha den in i bilden. Ja, det är ingen som vet. Det, det är det som gör det. Så, mystiskt. Ja. Uh, också. En annan sköning knallar iväg med hatten i handen och portföljen på huvudet när han skulle ut från Bletsch. Det är också en sån här liten rolig. Ja. Det gör man inte i regel. Det klassiska exemplet är ju Alan Turing. Som, han hade ju fruktansvärd hösnuva. Så när pollensäsongen drog igång så drog han på sig sin gasmask när han var ute och cyklade mm. på Bletchys gator. Ja, precis. Det är en ganska pragmatisk lösning i för sig. Ja. På sitt sätt. Ja, jag har lite... Andra anekdoter om honom här också. Men sen eh, var det två stycken som... De hade ju tänkt en hel eh, natt så knaka om det. Alltså, och då hade de väl tänkt för mycket som de orkade inte med alla tankar. Då rökte de ihop och började slåss och slängde stolar och grejer på Det fina gamla antika möblemanget. Mm. Eh, och då var man tvungen att skicka iväg en av dem på mentalsjukhus. Sen när han kom tillbaka, då skrek han ju i höganski för han ville tillbaka till mentalsjukhuset. Jag inte var inte på För det var ju mycket mindre stökigt på mentala okay. Så det fanns lite lite djupingar. Mm. En sån skillnad jag var inne på nazisterna tidigare är att om man jämför med tyskarnas kryptoanalytiker de var uppdelade i sju olika avdelningar som inte hade någonting med varandra att göra utan snarare tävlade med varandra. Men de här britterna lägger alla sina ägg i en enda korg. Mm. Och den korgen blir då som Churchill beskriver det gässen som lägger gyllene ägg utan att kackla eller utan att gala. Mm. Men det är ju rätt viktigt att de inte kacklar då. Det symboliserar ju att de håller käften. Mm. Och guldäggen är ju alla skiffer de knäcker. Ja. Och det är viktigt att guldägg ska ju vi visa sig samman. Ja, verkligen. Ska vi prata lite om Turing? Eller, eller tu tu en Turing? Mm. Mm. Du kan få prata om Turing om, om två minuter. Jag, jag tänkte bara... Kort, kort, kort säger att av de här som max 10 000 som jobbade på Bletchley så var tre fjärdedelar kvinnor. Mm. Och de visste då att de höll på att knäcka koder. De flesta av dem i alla fall. Men de hade ingen riktig översikt utan istället så var det massa, framförallt unga kvinnor som jobbade administrativt. De lyssnade på morsekod, skrev ner saker, skötte maskiner. Så här, tjejer som kom från trakten var där och, och jobbade i fiket och, och kafeterian och liknande. Så att Hela stället är som en stor, stor maskin. Du kunde ju ha det jobbet. Ditt jobb är komma på morgonen. Sköta en maskin hela dagen. Eller komma på morgonen. Transkribera morsekod. Du gör det i sju timmar. Lägger ditt brunt kuvert. Går över till kontoret mitt emot. Sen har du gjort ditt. Du vet inte vad koden är. Du vet inte vart de ska. Men det är en så här supermaskin. Som levererar data till människor som Alan Turing. Och... Innan du ska få komma in på touring då så... Ja, så jag har inte så försäkert mycket att säga. Det var bara de här lite grejer kring det här exemplet du sa där. Jaha. Jag tänkte bara säga att, att flera som lyssnar har säkert sett tv-serien Bletchley Circle som går på SVT. När tre stycken... Är det tre eller fyra? Ja, några kvinnor som har varit på Bletchley. De efter kriget blir så uttråkade hemmafruar. För de har ju lärt sig matte och kodknäckning och så. Så att de löser brott istället. Och, ja, så kunde det gå till kanske, vad vet vi? Mm, alltså majoriteten av de här, om man säger 10 000 människorna där, det var ju kvinnor alltså. Mm, tre fjärde delar, Det kanske var så. Mm. Från början så tänkte man så att eh, det skulle vara, man, man plockar ju in tjejer som eh, kom från de övre samhällsklasserna. För de skulle ju inte hålla på och med, med handfast ute i fabrikerna utan det var ju bättre de var på blättslig och fick pengar omkring och pyssla med något. Just det. I lugn och ja. Sen behövdes ju mer med folk i hela tiden. Och då fick man ju ta in annat, andra människor också. Eller från andra samhällsklasser. Mm. Och det var en regel en som införs. Det här mycket märkliga regel som införs under andra världskriget. Att eh, kvinnor som skulle gå på universiteten fick bara eh, plugga till att bli lärare. Jaha, och vill, ja, det under jag Men eh, om de inte ville det, då hamnade de på blättsligt. Om de var på universitetet och sen bara, nej men lära var inte riktigt vad jag hade tänkt. Jaha, ja men då har vi, ska vi se här, då fixar vi fram en biljett åt dig. Så sätter du på tåget och sen går du av här och sen går du till den där, par, Park där Ja. Det är bra, ska vi se. Så gick det till. Jag gillar att lösa like problem, kommander. And Enigma är det most difficult problem i världen. No, enigma är inte isn't det är impossible. The Americans, the Russians, the French, the Germans, everyone thinks Enigma is unbreakable. Good. Let me try and we'll know for sure, won't we? En stor del av förra avsnittet handlade om Enigma. Ska vi ta tag i Enigma-tråden igen? en mm. Turing, eh, som du nämnde här, som eh, cyklar kring med en grasmask. Mm. Han är en väldigt speciell person i sammanhanget. Att han var speciell säger bland annat att uh, den här cykeln han cyklar på Den var ju trasig så kedjan hoppar ju hela tiden Men han hade utvecklat en trampteknik vilket gjorde att den inte hoppar En vanlig människa kanske skulle ha gått och fixat den här kedjan Han ja, hade lämnat in cykeln på mm. reparatören Men Han tyckte att det var positivt att den var trasig Det var bara han som kunde cykla på den Och eftersom den var trasig så skulle ingen snå den mm. Han var inte riktigt lika säker på andra saker som inte var trasiga han hade en tekopp som han tyckte väldigt mycket om. Vilket han kedjade fast i ett värmelement så fort han inte använde. Med ett stort hänglås. Det visste du inte. Nej. Det är också... Vi säger ju också en del. Du vet ju själv hur det är på jobbet när ens kaffekopp är borta. Det är ofantligt utgivande. Ja, då blir man på krigsstigen. Ja. Det kanske är någon sån grej Bra tips till lyssnarna. Om du vill... Om du vill vara en skön excentriker, kedja fast din kaffekopp på jobbet i ett element. Mm, det kommer garantera att eh, uppmärksammas. Så varför tolererar den brittiska regeringen såna här människor som Alan Turing? Därför att det har blivit krig 1939. Ja. Den första september så invaderade ju Tyskland Polen vilket vi sa förra gången. Och nu pratar vi om andra i det här sammanhanget. om det gäller kryptologi Det händer väl möjligt att vi kommer tillbaka. Det var första gången i år vi sa det. Mm. Fyra dagar senare så kallar man in Turing som då jobbar på Cambridge universitet. Mm. Tillsammans med många andra till Bletchley. Precis. Han har utmärkt sig 1936 via att skriva en uppsats som i princip beskriver hur en dator skulle fungera. Och det har gett honom berömmelse inom kretsar för matematiker. Och det är på det sättet som, som han hamnar på Bletchley. Mm. Ah, han är en briljant matematiker och i det har jag full kompetens att bedöma nej det det, det har inte jag heller men vi får väl gå upp på våra källor här som förmodligen har en aning om vad man ja, pratar om precis det är det som är vår kompetens att bedöma källorna, inte bedöma hur bra någon är på matte herregud, det, då skulle det inte bli bra Nej. jag hade, det kommer mycket såna här referenser till vad jag har haft framme, men jag har kusiner som tyckte att jag skulle börja jobba som högstadielärare i en annan del av landet. Mm -hmm. Inom matte. För det var efterfrågat där. Då skulle jag lika gärna kunna jobba som kodknäckare känner jag. Som mattelärare. <laughs> det är ju helt dödfött mm. Så det ska vi nog inte ta på oss att vi kan så mycket om. Men... Varför behöver de Alan Turing egentligen? Rejewska har ju knäckt Enigma. Och... Han hade ju inte det sen visar sig säger jag. Han bara... hade ju det ett tag. Mm. Och sen försvårar de det här. Kommer du ihåg det? Jo, jo, jo. Men jag, ger, lä, jag lyssnar här en ledtråd Jaha. så att de ska hänga med i det här. Ja, just det. Men vi behöver inte dra den här eh, grejen med hur Enigma var uppbyggt igen. Nej, det får ni gå tillbaka på förra avsnittet och lyssna. Men man har alltså utökat antalet eh, möjligheter. Mm. Och man kan säga att det fanns eh, fem olika hjul med bokstäver på. Och tre av dem skulle man placera i den här enigma -apparaten. Och man hade fem stycken då att välja på. Och, och det hade försvårat hela ganska mycket. Mm. Bland annat. Dessutom så hade ju Rejewskis metod utgått från den här. Att tyskarna började med att säga nyckeln två gånger i rad. I början av varje meddelande. Och det håller de på med ett tag till. Ja. Men Turing och hans medarbetare utgår ju från att de kommer sluta med det här. För det är ju en uppenbar säkerhetsrisk. Förr eller senare kommer vi fatta att det här är ingen bra grej och vi håller på med. Nej. Varje midnatt så bytte de tyska operatörerna eh, dagnyckel. Mm. Och allt som hade knäckt dagen innan var ju värdelöst då, nästa dag förstås. Och varje dag så har vi ett ivrigt arbete på Blättslu och försöka få fram den här nya dagnyckeln. Ja. Och de har ju större resurser än vad Skifferbyrån i Polen hade haft. Och därför så kunde man hantera det här antalet slumpkålningshjul, att man hade ökat där från 3 till fem. Mm. Och det tog ju ett gäng timmar, men nyckeln knäcktes ju. Och man kunde då börja dekutera alla meddelanden som hade kommit in. Någon gång framåt morgonkvisten där varje dag. Ja. Sen kommer det vara lite olika turer här, när det här det, det tar stopp för att tyskarna gör det svårare igen. Och det kommer en massa grusmaskineriet hela tiden som vi kanske kommer in på här efter. Ja, vi kan väl komma in på gruset, maskineriet nu, eller? Ja. Ja. Men vad är det som grusar i maskineriet? Var, varför behöver Turing överhuvudtaget? Jag blir osäker om det är utoriska frågor du ställer här. Nu. Nej, det är en det Vad är det han gör? Jag, jag frågar dig. Jaha. Och är det ett förhör? Nej, det är inget förhör. Jag, men jag, jag undrar, sitter jag sitter inne på något svar här nu som jag ska veta. Nej, men för, jag blir osäker. Nej, men, nej, Alan Turing kommer ju bygga maskiner. Ja. Han kommer bygga ja, sina egna varianter av bombmaskinen eller Turing-maskiner som de kallas ibland. Stora bäster som låter som tiotusentals sticknålar som knackar mot varandra. Därför att Turings modell för att knäcka enigma utgår ju från så kallade pålägg. Alltså att man kan gissa vilket en viss del av ett meddelande är. Till exempel de tyska ubåtarna. De börjar ofta med att skicka iväg en väderrapport. Ja, det är ju klassisk, tysk, formell, militaristisk stil att man, att man formulerar allting enligt en liten mall. Dock så, ja ubåtarna var väl inte de som höll på med det här i samma utsträckning som de andra. Okay. Alltså marinen var ju otroligt, de hade mycket högre säkerhetsnivå än alla andra vapenslag, luftvaffor var ju sämst på det här ja. de hade ju järnkoll på när alla flygplan lyfte och var de skulle och allting hela tiden mm. och hur många de höll på att bygga och. så här hade man ju riktigt bra koll på Bletsly men när det gällde marinen så var det lite annat Samtidigt fanns det ett stort intresse för att knäcka marinen också eftersom det mm. pågick ett ganska, ja, en, mm. en strid om Atlanten helt enkelt ja, och, och tyska ubåtar sänkt. Sl slaget om Atlanten lär man ju nämna här snart. Men apropå det här med påläggen mm. om jag får fylla i här för jag vet att du har en del om en annan maskin sen som du får ta om. Ja, om du vill komma med ett pålägg till pålägget. Pålägg till pålägget. Det är alltså ett sånt avsnitt som man kan gissa sig till klartextordet på. Men... Men att man kan gissa sig till det är inte samma som att det är det. Nej, så är det ju. Riktigt. Det, så, man kan ju gissa fel. Ja, och om, man, om man då ska testa om det verkligen står vetter, till exempel. Som man har lärt sig att det gör efter ett visst antal tecken in i, i de här meddelandena. Mm. Då behöver man ju prova 159 till rörda alternativ. Då. <laughs> och det var ju därför, det här var ju otroligt knepigt. Han gjorde ju det här, han angrepar det här precis på samma sätt som Ujevski hade gjort. Han försökte dela upp den här Enigma-maskinen i tre olika delar. När polackerna hade jobbat med det här då hade de 105 456 alternativ. Det är många, många siffror här. Men nu har man som sagt ökat antalet från tre hjul till fem. Det gör ju då att det blir 1 miljon 54 506 alternativ. Och det blir lite mer då. Ganska många alternativ. Och Då behöver man maskiner, och det är då han utvecklar de här bombe. Vet du var det här namnet bombe kommer ifrån förresten? Ja, men det är väl en hyllning till Rejewskis maskiner? Ja, men vad kom han. Det nämnde vi aldrig förra gången. Att man bombar sönder enigma. Nej, jag har ingen aning. Antingen, det, man vet inte riktigt. <går> i och <för> sig. Men, <går> antingen så är det det här tickande ljudet till en tick tik tik tik tik mm. Eller så var det då när han satt åt en stor glasbombe som man kom på idén till den här. Eh, Maskinen, jag tycker det andra alternativet låter helt påhittat. Jag tror du skulle säga mycket bättre och roligare. Ja. ja, det är bättre och roligare, men jag tycker det låter helt och hållet falskt. ja, ja det vet vi inte. Det är väl inte helt oerhinnigt. Skitsamma. Ja. Eh, Turing, han utvecklar det här, för han har ju resurser för det här nu. Mm. Och Hans bomb är ju då två meter hög, två meter bred och en meter djup och de tickar sig igenom alla möjliga kombinationer. Och när rätt, lampa, eller när rätt kombination kommer fram då tänds sig en lampa. Mm. Och det är de man man sig in hundratusen pund i, i det här projektet. Man byggde till slut ungefär 200 stycken sådana här maskiner verkligen, när man läser intervjuer med kvinnor som jobbade på Bletchley Många av dem har minnen om det här att sköta bombmaskinerna mm. Tydligen fanns det några pianotrådar inne i spolar Som man skulle ställa till efter varje omgång de hade kört Och hur de blev experter på det där Och kunde fortfarande komma ihåg känslan av pianotråd mot fingertopparna Alltså det var ju ett sanslöst öronbedragande tickande in i de här rummen Och de jobbar ju i skift för att de aldrig skulle stå stilla. Mm. Och de gick ju sönder ibland de här. Då fick de tjejerna där springa och fixa och dona med olika grejer. Och sen så sprang de runt med sådana här scheman och, och anslöt ledningar kors och tvärs. Och man fick ju elstötar hela tiden på fingrarna också. Mm. När man skulle hålla på och pyssla med det här. Och det var ju otroligt hett där inne om jag inte sa det. <laughs> så att det var ju en kanske arbetsmiljö som inte var jätterolig. Men vad de gjorde var ju att få fram... Meddelanden. Och det ja. är ganska värdefullt. Och tyskarna ver verkar inte ha en aning om vad som pågick här. Ska vi säga något mer om hur det knäcktes? Eller ska man säga något om vilka följder det fick att britterna fick tillgång till enigma-meddelandena? Ja, jag tänker på slaget om Atlanten här förstås. Mm. Varför var det viktigt? Ja. Om jag säger så här... Winston Churchill eh, som har skrivit en del av bland annat var ju hans eh, alster som ledde till att tyskarna skaffade fram enigma som vi konstaterade förra veckan. Eh, han, han skrev ju efter kriget. Mitt i denna flod av våldsamma händelser var det ett bekymmer som överskuggade allt annat. Strider kunde vinnas eller förloras. Våra företag kunde lyckas eller gå om intet. Landområden kunde vinnas eller uppgivas. Men den allt dominerande kraften att fortsätta kriget, ja till och med att överleva, låg i att vi rådde över rutterna i haven. Att vi fritt kunde nalkas och angöra våra hamnar. Mm. Och det kunde de inte längre. Eftersom eh, tyskarna hade ju satt igång sitt... Eh, ja, de har ju, gillar ju ubåtar. Ja. Och eh, sänkte en hejdundande massa fartyg under... Eh, Juni 1940 till eh, juni 1941. De attackerade i grupper. så det kunde det komma 7-8 ubåtar samtidigt och, och sänka hur många fartyg som helst. Det är då den här ubåtsgeneralen eh, Karl Dönitz som sen då mm. är den som tar över efter Hitler i slutändan förvitt. Men han får inte typ ge i en kvart eller något. <laughs> Nej, men det är inte så länge men han är då chef för ubåtsflottan under den här tiden ja. och det är hans idé det här med variflockstaktik att för det där kallas ju ja. att ubåtarna utsprider över Atlanten och sen är någon av dem stöter på en konvoj då tillkallar man de andra och sen kan man då i mycket större omfattningen om man är ensam sänka fartyg det låter som något slags spel här Ja fartyg. det är ju sänka skepp mm. omsatt i verkligheten ja och ja, man förlorar ju 50 fartyg i månaden, de allierade. Det ja. är ju ganska mycket. Och till där kan man lägga till att det är 50 000 allierade skärmen som dör också. Ja, plus det materialet som skeppen fraktar ja, fram och tillbaka. Det här leder ju till att man behöver ransonera både bensin, mat och krigsmaterial och allt möjligt. Man håller ju på att strypa Storbritannien till döds här. <laughs> jag, det, jag vet Ja, vad det, är. det är klart att det är en livsviktig krigsgårdplats där. Mm. Så att om man har koll på vart ubåtarna faktiskt befinner sig så kan man lotsa skeppen. Att helt enkelt inte stöta mm. på dem. Precis. Och genom att knäcka enigmakoden som Turing gör så kan skeppen göra det. Helt plötsligt så slutar de brittiska skeppen fastna i varje vargflockens tänder. Det här som han knäckte, det gällde ju då som sagt inte riktigt marinens enigma. Utan det gällde ju då framförallt vi VM-makt och, eh, och luftwaffe och, och det var ju gott nog förstås. Men Marines enigma var ju väldigt svårknäckt som jag nämnde innan. De har alltså inte fem sådana här slumpkodenshjul utan åtta. Mm. Vilket eh, ökar antalet kopiöst mycket. Dessutom så ger inte de sådana här pålägg som sagt. Nej. De är inte lika, eh, vad ska man säga, rigida i sina meddelanden. Så att de skriver inte ordet väder på exakt den ställe som alla andra i övriga tyska medverkar verkar göra. Eller krigsmakten. Och de är till och med tillsagda att ni ska, inte skriva, ni ska skriva lite och hullenbuller här ungefär. Så att det inte går att knäcka det här. Och då, då får jag ha en problem. Och alla andra är på blättslig förstås. Och då kommer ju spionage in i bilden. Nu har jag en liten, liten spaning här egentligen. Men frågan är om jag ska dra den nu. För det, är, det krävs att jag går igenom lite grejer. Och jag känner att du vill nog dra något annat först. Vi låter komma till den då. Ja. Man har hållit på med Enigma och man har blivit ganska bra på knäckar ändå. Men en dag, 1941 så ersätts det bekanta Enigma-knäckandet i morskod men en konstig sång, beskriver operatörerna. Helt plötsligt börjar sjunga i ledningarna. Som fiskar låter under vatten. Det är någonting som har hänt. Och det som har hänt då är Lorenz, som tyskarna kallar den men britterna kommer att använda begreppet Tanny som tonfisk. Tanny har beskrivits som Hitlers egen iPhone. Det är den maskin som han hade närmast sig och den han använde för att hålla kontakten med sin officerare. Inom Högre officiella kretsar i Tyskland Så ersätter en enigma Och den gör det av två anledningar Dels så är enigma besvärlig Att det krävs minst Det krävs ganska många operatörer En på varje sida Och så är det bäst om de har någon hjälp också Eftersom det är tecken som ska lysas upp Och man ska skriva av det Man måste skriva ganska korta meddelanden Det tar lång tid och kolla Det låter otroligt komplicerat Är vi tillbaka på c nivå här nu? Nej, men det är ganska, det är besvärligt. Det är, det är mycket jobb kring ett enigma-meddelande. Man kan ju tänka själv om man ska skriva 5000 tecken till exempel. Att Hitler vill skriva ett meddelande. Gör det här och det här och det här och det här och det här. Det skulle bli ganska mycket enigmaknackande knackande då. Ja. Men Tanny, vad den gör är att man kan säga att det är ett tillägg till en teleprinter som skriver ut sådana här pappersremsor mm. som dekrypterar det på sin sida som iMessage eller Whatsapp som David Cameron hade så svårt med är det förgångaren till Whatsapp? Ja, man kanske kan säga det, att på bägge sidor av maskinen Så är det... det är klart text helt enkelt på bägge ja. sidor av maskinen och britterna, de förstår att det här är viktigt, men de vet inte vad det är och de vet inte hur man ska knäcka det Sen ska man säga att Tanni var inte lika spridd som till exempel Enigma. Det fanns Nej. 30 maskiner, allt som allt. Men den som satt på en tanny maskin det var en big dog inom nazismen. Eller var, inom eh, armén snarare. Det var väl eh, på grund av att man knäckte de här medierna eh, från eh, Tanni som man kunde... Man kom över information om hur tyskarna grupperade sin förslaget vid Kursk. Mm. Efter eh, att de hade förlorat Stalingrad, vilket de gör... I början på 1943 och sen eh, drar sig tillbaka. Då ska ju eh, Hitler och gänget slå tillbaka och då tänker man så att nu, nu ska vi storma fram här med alla våra pansarvagnar. Mm. Och eh, då får man lite mothugg vid, vid Kursk. Det är då historiens största pansarslag. Då visste ju ryssarna hur de skulle gruppera sig i princip eftersom... Britterna hade gett Ritterna dem informationen. Här informationen ja. ja, och i vilken ordning de olika tyska divisionerna skulle dela ja, sig in det ett oterhållt försprång här kan man säga då. Ja, och hur kunde man knäcka tannu? Ja nu? Den hade tolv hjul. Ja, nu får jag dra lite. Sig. Den hade tolv hjul och eh, det var fem hjul åt gången som snurrade plus två som tycktes snurra helt slumpmässigt. Det var alltså 23 gånger 26 gånger 31 gånger 37 gånger 41 gånger 43 gånger 47 gånger 51 gånger 53 gånger 59 gånger 61 olika lösningar. 1,6 miljoner biljoner olika potentiella nycklar. Det måste ju finnas ett stort enkelt tal för det här. Det finns inget, vad är det, miljoner, biljoner? Det finns inget tal som är så stort? Jag vet inte. Jaha, nej, kan jag kan ha fel på det talet också. Jag slarvräknar de här nollorna lite grann. Jaha, det får man inte göra. Ja, men hur kan det här knäckas? Är det är för ja, jag, var, jag är ingen vidare mattelärare men någon som kunde matet var Bill Tatt, En 24 år gammal matematiker, alltså ungefär samma ålder som Rejewski- som vi pratade om i förra avsnittet. Han anländer till Bletchley 1941. Och det första som händer är att han ratas av Alan Turing. Han får inte vara med och arbeta på Enigma. Uh -huh. Han hade inte vad som krävdes. Så istället får han den här uppgiften. Knäck en kod som ingen förstår. Som genereras av en maskin som ingen har sett. Ja, hur gör man det? Här är det återigen slarv som är frälsningen. Det är ständigt det här tyska slarvet. Eh, jo, det är en tysk officer som 13 augusti 1941 skickar ett meddelande som är 4000 tecken långt. Han skickar från Aten till Wien. Men mottagaren i Wien är kanske lite grann på lyset eller lite pömsig på morgonen och så. Han, ursäkta, jag missade det där. Kan du skicka det igen? Och då skickas samma meddelande på 4000 tecken med samma kod. Mm. Han byter alltså inte nyckel mm. mellan meddelanden. Och det är ju lysande för en kryptoanalytiker att få ett sånt material. Mm, jo, vad man kallar det här typen av slajv är ju... Vad vet, men hjälp mig nu. Men, jag, jag vet men, inte, ja, Men det är vanligt när man människan felar. Mänskliga faktorn är ja. ute efter. Det är där det handlar det om här. Mm. För det är inte... Jag tror du letade in, något ja, nej, term. Det, det var ju inte riktigt där. Men det här sånt här återkommer det är inte egentligen maskinerna det är så himla mycket fel på, utan det är att man gör sådana här pålägg, det är att man skickar okodare eller kodare meddelanden med samma kod och att man upprepar meddelande nycklar och sånt där. Ja, dessutom är det jobbigt att skriva 4000 tecken två gånger om, så att i andra meddelanden så slarvar han, istället för att skriva ut nummer så förkortar han det, NR. Mm -hmm. Och helt plötsligt har man alltså man har små variationer som man kan använda för att räkna ut. biltat tar upp världens största ark, gör rutor och börjar se, hm, hur är det här? Bara skriver ner data, data, data och sitter som en galning och stirrar in i en sån här vansinnes tabell som är hur stor som helst. Jag was in the same office as Bill Tut for most of that time, and I can still remember him staring into the middle distance and making gissa kan det här betyda det här och så helt plötsligt ser han ett system han knäcker första hjulet och aha nu har jag knäckt det här då kan jag väl gå vidare på det då så att Bill tatt lär sig hur man för hand knäcker Tanny-koden och det är så man lyckas få fram den här informationen inför Kursk Det är helt sjukt Ja det är helt sjukt, utan att ha sett maskinen eller någonting Men det är ju otroligt tidskrävande att sitta och göra det här för hand Det är egentligen inte, det är inte en så bra idé Och det skulle krävas en maskin mångdubbelt mer komplex än bombmaskinerna för att systematisera det här Kan man då bygga en sån maskin? Ja, på Bletchley trodde man inte det det ledningen, nej, det går nog inte. Men en man som heter Tommy Flowers hade en idé. Han bygger världens första dator. och Den är baserad på Bildhats matematik, Kolossus kallad. Tommy Flowers då, den här ingenjören, han ville använda stora mängder elektronrör. Vilket ledningen på Bletchley sa, det kommer inte funka. De kommer bara gå sönder. Man ja. trodde ju att man typ bara kunde ha 20 elektronrör i en maskin. Ja. ja. Det tyckte han... Vad är det för han visste att de hade fel. Det var någonting med att om man stängde av dem och slog på dem hela tiden så började de strula. Men om de alltid var igång så var det inga problem. Så när han får nej så går han tillbaka till sin verkstad och bygger en kolossos på egen hand. Jag vet inte riktigt hur han finansierade det för det var ju inte billigt. Allting måste byggas från scratch han kommer tillbaka med den här maskinen och till skillnad från Turings bombmaskiner som första gången man slog igång dem så krånglade de rätt mycket och man fick bygga om och bygga om. Colossus funkar första gången. Mm. De är nästan chockade. Va? Mm. Men den funkar. Turing blir ju jätteimponerad av det här. Vi ska komma ihåg att det är Turing som är den som har suttit och fött idén om en datamaskin i princip. Ja, verkligen. Och så när han får se den här i verkligheten så han blir ju väldigt glad. Ja, det är hans tankar uh -huh. som han hade 36 omsatta i verkligheten. Kolossus mm. producerade inte klartext. Det var inte så att man kunde bara mata in en remsa i den. För det var så man gjorde. Man spände de här pappremsorna på två stycken hjul som snurrade. och Så läste den av den 5000 tecken i sekunden och räknade om och om och om och om och om, och om, och om igen. Men den knäckte de här två hjulen som tycktes röra sig slumpmässigt. Och då var de Tio andra hjulen som knackade på lättare. Den här informationen är helt avgörande. Dels för Kursk, som du säger, som är en av andra världskrigets verkliga vändpunkter. Och en annan som, ja, i och för sig är Stalen, ja, den viktiga vändpunkten där. Men det är klart att hade, man, hade tyskarna vunnit för Kursk så hade du kunnat, då hade du inte vänt. Nej. <laughs> så att, eh, men sen har vi ju El Alamein också mm -hmm. i Nordafrika. Där man också använde Tanni. Ja? Och för tyskarna blev indragna i Nordafrika när italienarna inte eh, klarade av sina stora planer på att eh, eröva hela Nordafrika, Libyen och Egypten och hela Loncaleson. blev De blev tillbakanslagna av briterna. Då gick ju eh, tyska Afrikakåren in med Erwin Rommel i, i spetsen. Och, eh, ökenräven. Ökenräven. Och han blev vi ska inte ta det i det här avsnittet. Men man kan ju avslöja att han blir tillbaka slagen efterhand av då ökenrottan Bernard Montgomery som har fått väldigt mycket beröm i historien. och Han har suttit och skrivit böcker och hyllat sig själv förstås och fått ja, klappa på axeln och medaljer och grejer. Själv som jag är militärhistoriskt intresserad har man ju suttit och tänkt bara Å, Main, ja, det händer det grejer och jag var en panga på där och Montgomery, han, han hade koll på läget här. Det är inte så jävla konstigt att han hade. Eftersom han hade fått all information man bara kunde genom att man hade knäckt tyskarnas kod. Han visste ju exakt hur Amel hade placerat upp, ut sina divisioner yeah. överallt. Det är ju nästan så att nej jag hade ju inte klarat det. Men alltså, det, det krävs inte något större snille då. Man vet exakt var fienden har sina positioner och sådär. Mm. Det, det underlättar ju. Ja, ju. Det underlättar ju mycket. Mm. Men han, han sa ju aldrig någonting om det här. Och det är inte så konstigt för att det var ju hemligt förstås. Ja, fick inte säga nej, nej, någonting om det. Nej, det är klart. Men sen <laughs> Men, hade han väl inget emot att... Nej, han hade ju inte det här. ...framstå som en så briljant strateg. Från 1943 så får man ju också personlig korrespondans från Hitler själv. Och det här betyder framförallt en sak. Att när britterna och amerikanerna så börjar förbereda sig inför landstigningen i... Normandie, så har de en operation som kallas Operation Fortitude. Som att de sprider falsk information om att landstigningen ska ske i Calais. Att man ska gå mellan Dover och Calais. Mellan Dover och Calais. Precis. Den gick de och på. Och eftersom man har, har knäckt Tanny och vet vad Hitler tror och tänker så märker de att han har köpt det. Han tror att det kommer vara i Calais. Så att Normandie kommer inte vara lika hårt bevakat som det hade kunnat vara. Och därför vågar man sätta in stöten där. Mm. Och det är ju relevant för krigsförloppet. Ja, absolut. För jag nyansera den bilden lite? Han, Visst? De, hade, hade klart de, hade, de hade ju svalt betet så att säga, och trodde ju att det var i, i Kaleri skulle hända. Men eh, framförallt trodde ju tyska överkommandot där. Hitler han hade ju sina huvudskott för sig. Emellanåt och fick... Eh, han kom på idéer helt plötsligt. Och när han kom på någonting, då då, skulle det där, då var det där som gällde ett tag. Och i mars 1944 så fick han ju för sig att Nej, men det kommer hända i Normandie. Det är i Normandie de kommer att invadera. Och då trodde han det där väldigt hårt ett tag. Då sa han åt sina generaler, bevaka Normandie. Och det är klart, man hade ju hela den här Atlantvallen, som man hade ju bevakning där också. Men, ja. men det var ju... I Kalä som man sen då ändå förla det stora försvaret. Hela 15 armén plus en massa infanteridivisioner och så. Så att det var ju där man var redo för en invasion. Och när invasionen väl kommer så är det tyska överkommandot då med Hjälvorn, Rundstedt och Erwin Rommel som helt plötsligt finns där uppe då, i Västeuropa istället. De är ju helt inställda på att när man det kommer, kommer komma här i Calais när som helst. Mm. Så när invasionen pågår för fulla muggar och eh, en tung armada står och bara bombarderar ständerna borta i Normandie och man led, sätter i land enorma män, mängder människor. Då sitter de fortfarande borta i Calais och tänker att snart kommer den viktiga invasionen här. Och där hade ju som sagt britterna kunnat avläsa i de här meddelandena att man hade köpt det. Ska vi gå tillbaka till flottan och marinen här lite snabbt? Ja, du hade en spaning. Ja, ja men spaning ja lite här. Det var ju väldigt eh, det är ju så jävligt kalla det en spaning. Det, det dels är så en liten historia mitt i allt här som jag ska berätta också. Den första här som jag tänkte du har väldigt snabbt, det är ju då eh, Ian Fleming vet du där. Ja, ja, Bonds skapare. Icke att förväxla med Alexander Fleming som uppfann penicillinet. Mm. Eh, han var ju då och då menar jag den senare då Ian Fleming. Han var ju då jobbar ju för marinens under den engelska då förstås. Mm. Eh, och eh, han hade ju en idé om hur man skulle komma över de här koderna som ubåtarna hade. Vi går tillbaka till slaget om Atlanten nu som sagt. Mm. För eh, Turing och gänget hade ju stött på patrull här. De kunde inte knäcka de här koderna. Och det höll ju på att göra att England ja, höll på att svälta ihjäl. Det var viktigt för ja, dem att få det viktigt. knäckt. Ja. Men då tänkte man att nu, vi tar till spionage istället. Och då var ju Flemings idé att man skulle använda ett tyskt bombflyg som man hade kommit över på något sätt. Så skulle man placera en massa britter i det som var utklädda till tyskar. Så skulle man starta det i närheten av ett tyskt fartyg. Och sen så skulle tyskarna ta att, oj det ligger en massa kamrater och, och simmar och håller på att dunkna. Och så plockar man upp dem. Och sen då så ska de bli övermanade och, och sen ska man ta kodböckerna. En järvplan. Mycket järvplan. Och Turing hoppades mycket på att det här skulle funka. För han, hade ju, han var ju så arg på att inte han kunde knäcka de här koderna. Han behövde, han behövde de här nu. Och, och grejen är också att flottan är ute länge. Fartygen är ute länge som har ju kodböcker för ganska lång tid. Kanske upp till tre månader till och med. Mm. Men det här sprack den här järva idén på att man... Eller man sköt upp den och sen blev den aldrig av egentligen. På att eh, man hittade inget eh, lämpligt tyskt fartyg att störta i närheten av och sådär. Och det gällde också för att, att de här eh, eh, besättningen på flygplanet, De var tvungna att kunna tyska också då. Mm. Istället så är det en ubåt som, som heter U-110 den en kapten, Fritz Julius Lämp. Eh, eh, kapten på. Lämpligt nog. Lämpligt nog, ja. Och han är då, har gjort sig känd i början av kriget genom att sänka den här eh, passagerfartyget Atenia. Mm. Vilket eh, inte var meningen att de skulle. Men han trodde att det var, han trodde att det var ett handelsfartyg. Då, han sa efteråt. Det här tyst, tystar i tyskarna ner väldigt mycket. Och Hitler blev eh, ganska arvig när han fick höra det här. Han förbjöd eh, torpedering av... Eh, passagerarfartyg direkt dagen efter och Dönitz också stod vid kajen när Lemp kom in med sin urbåt där och hörte med fingret att vad har du ställt till med nu egentligen, det här måste vi ju sopa igen spåren efter och han, han undvek eh, krigsrättegång precis där, eh, och istället så hamnade han då uh, ute i uh, kriget igen sen då när uh, slaget om Atlanten dör igång, han var en rebellisk och ganska informell typ då som uh, kritiserade urbåtskommandot så fort han tyckte att de gjorde fel Hans närmsta man på den här U110 hette Värhoffer och var en mycket ivrig nazist. Han hade anlag för sjösjuka och Lemp tyckte inte om honom då alls. Så han hängde upp en här köttbit ovanför näsan på när han låg och sov i ubåten där. Och den där doften gjorde väl att när han vaknade så spydde den här Värhoffer kaskade och, och hela besättningen tyckte det var fantastiskt roligt att se honom så födmjukt tydligen Och det är min och, mardröm att vara på så såhär grabbig kamratsfostrans ja, ubån och här, Särskilt när kaptenen beter sig här också, ja. så alltså, han var ju lite speciell den här lämp då, 9 maj 1941, då siktar han en handelskonvoj eh, utanför Island och han tar beslut om torpedering eh, man avfyrar en och tycker att den har träffat mm -hmm. och så, eh, ja vad då skjuter vi nästa med och den skjuts aldrig iväg. Den fastnar i uh, torpedrummet uh, där. Katastrof. Uh, pumparna börjar uh, dra in vatten. för att, Det gör med att kompensera upp balansen för när man skjuter iväg en torped. Mm. Problemet här nu är att uh, torpeden, torpeden är inte är avlossad. Så då blir det obalans i systemet och man börjar sjunka lite grann här. Samtidigt så hör man då att det plumsar i vattnet ovanför. Och då är det ju en jagare som har kommit i närheten och börjat släppa sjunkbomber överallt. Och man går ner på djupt vatten och man hör när de här sjunkbomberna kommer i närheten hur det bara knakar i metallplåtarna och det skakar infernali som om det vore jordbävning och man tror att hela ubåten ska spricka och sen helt plötsligt så blir allt svart. Och nu är det ganska uppdragad stämning på den här ubåten. Sen tänds det igen. Och då står lämp där lutad mot periskopet. Och skämtar. Det här så väl ingen fara, liksom. inget, inget problem det här. Sen visar det sig att rodret och djupmätaren är sönder. Och batterierna är trasiga och allting. Och då behöver det bli lite orolig också. Oj då. Nu vet vi inte om vi går upp eller ner här. När djupmätaren var sönder. Och börjar ge till slut order till, eller han uppmanar sin besättning att nu får ni ta och tänka på något trevligt här. Nu är vi ute på mycket djupt vatten. Ja. Kanske. Kanske. <laughs> För han, han, han säger åt dem att förbereda sig på dörr helt plötsligt. Ja. Eller helt enkelt. Men rätt och vad jag så börjar det skaka och gunga, och då visar det sig att man är uppe vid ytan istället. Oj då, hur gick det här till? Det var tydligen uppvik istället. Då har de här pumparna helt plötsligt släppt ut vatten igen istället. Och så blir det ett obalans åt det här hållet. Och eh, när man går upp på däck. Då ser man ju att eh, brittiska krigsfartyg är på väg. Och de beskjuter dem hejdlöst. Eh, och folk hoppar över bord där. Och vad gör radioapparatören mitt i allt det här och Han är lite relevant. Han tittar upp och så frågar han längre. Hallå, ska jag ta med de här kodböckerna? Och han bara skriker för full hals här. "Båten sjunker! Ta det upp! Upp! Upp! och ut! Ja, och, och det gör jag nu då och hoppa i. Men sen finns det en annan operatör som vänder ner ubåten igen mm. på eget initiativ. Eh, inte för att hämta kodböckerna dock, utan för att hämta eh, sin anteckningsbok med kärlekspoesi sin flickvän. Och den räddar han ju. Och det var ju en evig tur. Eller? Det, det kan man ändå känna för. Det där var viktigt för honom. Ja, men kodböckerna de är också viktiga. Ja. Kan jag känna då. Eh, hur som helst, man hoppar i Alla ligger och flyter i vattnet där, Och när krigsfartyget, det brittiska, kommer dit Och då så märker man, oj vi blir inte beskjutna här Alla har hoppat över bord, de är i nöd Och då ja. slutar man skjuta och, och fiska upp de där tyskarna Men Lämpan märker då att ubåten sjunker ju inte alls Det här var ju inte bra eh, Och simmar i panik mot den där ubåten Och skriker, den sjunker inte Vi måste göra något Och sen försvinner han i vågorna och rör där Och eh, ja, han dunkar väl bort där På något sätt och vad britterna jag efter det här det är ju borda U-110. Och under en och en halv timme så genomsöker man den här ubåten, vilket är mycket farlig uppdrag förstås, eftersom den kan ju sjunka där som helst. Mm. Men där ligger det kodböcker. Och då kommer man över de här kodböckerna till eh, Turings stora eh, lycka och alla andra. Mm. För den enigma som man också kommer över här då är ju en... Den är modifierad va? En, ja, en officiell enigma kallar man det. Och eh, det betyder att man kan se eh, vilka meddelande nycklar som de, man ska komma ända till och sen man kan se hela tiden vad nästa nyckel ska vara och sådana här saker det, på att jag höger <laughs> och eh, det är ju ganska bra, det är ingen vanlig enigma-maskin alltså. sen då, den sista kopplingen jag har då här av den här eh, lilla historien mm. som blev rätt lång med U110 och Ian Flemming eh, det var Ian Flemming vi började ja, med det ja. Det är ju då den här filmen U571 om du har sett den, med John Bon Jovi är han med där det, är inte den? McConaughey är med i alla fall. Ja, han är med i no att, ja, Jag törs inte gå i god för det. Jag tror det. Du, ja, Jag har inte en aning här. Jon Bon Jovi. Det här känns ju väldigt lösigt. Jag kör på du så googla ja. det under tiden. Den filmen eh, som har blivit mycket utskälld. Vi har ju pratat om eh, brittiska premiärminister idag. David Cameron. En annan brittisk premiärminister var ju Tony Blair. Och han... Han skällde ut den här filmen när den kom och sa att den är historieförfalskande och man måste faktiskt ha ett visst ansvar när man gör filmen då på något sätt här. För den framställer ju som att det är amerikanerna som kommer åt den här enigman. Filmen går ut på att det är en amerikansk besättning på en ubåt som ska klä ut sig till att vara en tysk besättning och ja, de ska borda en tysk ubåt helt enkelt och sno de här kodböckerna och enigman. Jan Bon Jovi. Ja, det ser man. Vilken, Fort, vad, forträtt Vad har han för roll i den? Lieutenant Pete Emmett Får jag se en bild på människan? Här? Nej men det är, bara en, här på IMDb, det är bara en bild på Bon Jovi Det är inte no, hur han ser ut i filmen ja, Men han kan inte ha haft en stor roll ja, Spela roll, han var med i alla fall Det ja, hade ja. rätt det. Ja, eh, Hur som helst, så tror jag att Jag kan tänka mig att man har slagit ihop eh, Den här fiktionen eh, Eller vad man ska kalla det plan. Mm. som aldrig blir verklighet och verkligheten, för det var ju eh, U-110, det gick ju till en, så att man borde en ubåt för att sno kodpapperna ja. eh, det var bara att det var som gjorde det det är en kittlande berättelse, en kittlande tanke ja. snarare och, och, så där gjorde man ju den här filmen men man man la till det här exemplet med att man skulle vara utklädd som tyskar då mm. som Fleming hade föreslagit mm. jag tycker kaptenen i den där U-571 är ganska lik lämp också förut I went to Mill Hill at the beginning of November 1944. That was the basic training then, and I spent just under a month there. And then I was sent to Blystery. And uh, we came in, and I'm sure it was that woman with the dome. And move. there was an old gentleman sitting at an enormous desk. And we were sent in in twos, and we were told, this is a very, very secret place. You must never breathe a word of what you do here or what you see. You must never leave these premises. Your family must not know. Your friends outside must not know. Have we sat there along. Yes, yes, yes, sir. What we let ourselves see we whispered. <laughs> anyway... My parents, who died in 1970 and 71, well, never knew what I did here. Oh. Everybody knew about Bletchley Park. Oh, it's some foreign office place. Hush, hush. You were allowed to tell your parents that because, I mean, you know, it was a common name that was... people It's the location. Didn't and, yes, yeah, people knew about Oh, she's at Bletchley Park. Oh, hush, hush, hush. Yes, I understand, sort of thing. How did you feel about it later on when it all started to come out? Horrified. Like, Absolutely horrified. I don't mind telling you. My great friend rang me up and said, have you heard? They're talking all about Bletchley. It's all over the papers. I said, what? We were told never to talk about it. I still find it extremely hard to take in that everything that was locked in my head for so long is now common knowledge. There were all sorts of interesting weird people too. The novelist Agnes Wilson, he was here with his partner Bentley Bridgewater and they were the nuts <laughs> The landing in our building just along the corridor. But they were a very volatile pair, Agnes particularly. When I first got to my quarters some of the over cuz oh you never know om bletchley don't you they got their own private looney bin <laughs> guaranteed to make you feel for why I got myself into yes. but no it was great fun it really was i made a lot of good friends yeah från spionverksamheter inte långt till hemlighållande av information och det är väl kanske där man ska avsluta det här avsnittet. För det som är intressant med Bletchley Park är ju hur länge det faktiskt hålls hemligt. Varje person som jobbar på Bletchley Park får skriva på The Officials Secret Act. Som alltså är ett kontrakt där du lovar och svär att så länge jag lever kommer jag aldrig, aldrig, aldrig, aldrig säga vad jag gjorde på Bletchley Park under kriget. Och det var många personer som levde och dog med den hemligheten. Det fanns... Alltså även de barn som bodde i, i stan eller så fick skriva på det. Du får inte säga någonting om saker du ser kring Bletchley. Och det här leder ju till ganska hjärtskärande berättelser. Det är många familjer som trodde att deras söner och döttrar var desertörer eller fegisar som inte vågade hjälpa sitt land. Eftersom det enda de fick säga var att nej, jag gör administrativt arbete för ett departement. Mm. Eh, ganska ganska ledsamt eftersom många dog i tron om att min son eller min dotter var för feg för att hjälpa nationen när det var som mörkast krigsåret 41. Turing var ju en av dem som aldrig sa någonting till sina föräldrar om vad han pysslar med där egentligen. Nej. Och det var väl ingen som gjorde det egentligen. Det är ju ganska häpnadsväckande att 10-12 000 människor kan hålla käften om ja, det grejer. Det är, är grej. djupt fascinerande. Det är bra att du för Turing på på tal, vi ska väl säga Att han får ju ett väldigt snöpligt Tragiskt slut Det är värt att återkomma till något annat sammanhang Men efter kriget så blir han ju Åtalad för sin homosexualitet Blir kemiskt kastrerad Och eventuellt... ett, ett äpple med Ja det är ju många Som menar att det är en myt där mm. att att han skulle ta självmord På det sättet, det finns till och med Seriösa historiker som menar att han kan ha blivit Mördad Mm. men han fick ett mycket hjärtskärande slut i alla fall och även de här Bill Tat och Tommy Flowers, de kommer ut på andra sidan kriget med har gjort revolutionerande forskning och geniala upptäckter och de får inte säga något om det. Nej det är lite jobbigt mm. när amerikanarna gänkar 1946 säger vi har byggt världens första dator. <laughs> då sitter Tommy Flowers där. <här> <här> Det har ni inte. Men han får inte säga någonting Därför oh. What happens at Bletchley stays at Bletchley oh, Inte oh. ett ord Får säga det Churchill får skriva sina memoarer Krigsveteraner får sitta och dra i... Bernard Montgomery kan sitta och ljuga om Hur begåvad och sånt där. Precis Civilbefolkningen får Berätta hur det var under blitzen Men de som var i Bletchley får inte säga någonting mm. Och det, det är ju Djupt tragiskt ju att när väl offentliggörandet kommer då har de redan blivit gamla. Och ja, i fallet Flowers och Bill Tutt, eller i fallet Alan Turing de borde ju ha kommit ut i kriget i sitt livsform och bara fått fortsätta revolutionera datorbyggandet, vilket var det de höll på med. Mm. Det är först 1973 som en Frank Winterbottom som var en av officerarna som bossade på Bletchley skrev en bok som avslöjar det han visste om Bletchley. Vilket var långt ifrån allting. De personer som kände till allt som pågick här kan man nog räkna på handens fem fingrar. Vet vem som också fick reda på vad som pågick 1973? Ja ja Jajamän. Jag tänkte faktiskt nämna det här om inte du, hade gjort, om inte du skulle göra det. Ja. För han har ju inte en aning om allt det här. Och för honom är ju det går ju upp vilka svindlande konsekvenser det har blivit av hans eh, genombrott 1932 när han knäckte en där. Mm. och det har lett till. Han hade ju flytt till England också. Så ja. Han fanns ju där. Ja, han, han dog ju från Polen när det blev invaderat till mm. Frankrike. Sen blev Frankrike invaderat och då flyttade han till England. Ja. Och. Eh, där var ju ingen som kom på tanken att kanske sätta honom börja Turing och ha två genéer. <laughs> Nej, han, han fick pyssla med annat. Ja. Så han blev väldigt eh, överraskad eh, när det uppdagades här mm. 1974 var det mm. Är man intresserad av såna här berättelser från Bletchley Park så vill jag varmt rekommendera The Bletchley Park Podcast som finns att, att hitta på internet. Det är den förening eller den trust som driver Bletchley Park som museum idag har alltså en egen podcast där de, dels har de föreläsningar men det som är mest intressant är att de intervjuar människor som jobbade på Bletchley Park som får prata om det här, alla hemligheter och allt de var med om och hur det egentligen var där. Och det är djupt fascinerande lyssning så att den kan jag rekommendera som en fördjupning till, de här, till det här avsnittet. Mm. Är det något annat som vi har på hjärtat gällande Bletchley? Nej, jag tror att vi har plöjt igenom och avkodat så mycket info som vi kan på den här tiden. Ska jag gå och hämta vår slumpgenerator då? Ja, just det. Det ska vi göra. Så, det är dags att dra ett namn ur vår historiska hatt. Ska jag dra och du myntar? Jag kan mynta så drar du, ja. Det var det du sa. Okej. Okay. Ja. Nu har jag någon lapp. Nu har jag någon lapp här. Men brukar vi inte... Jag har inte kollat på lappen än. Jag, jag, jag, jag, jag signar slant då. Eh, Klave. Knugens ansikte. Då är du för. Ja. Krona. Söj jag... av. Oj, oj, oj, oj, tappan. oj. Det är Klave. Daniel Hermansson är för. Och vem är han för? Det ska jag tala om. Eh. Vilket led du har. Ja, ja det blir ju roligt att höra dig i och för sig också argumentera mot. Per Albin Hansson. Nej, men vad fan? Ska Robin nu argumentera mot nästa vecka här? Ja. Jag håller alltid mot. Ja, Ah, men det, det tycker jag nog att jag kan klara av ändå. Det blir det spännande. Jag tror jag inte hur du skulle kunna skälpa en sån här genuin hjälte. Ja, det får vi se då, men <laughs> nu kan moralen komma att spela en roll. Hörrni, Hör tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av historiepodden. Det är vi mycket glada över att ni har gjort. Om man har kommentarer, vad gör man då? Då kan man kommentera på Facebook eller skriva någonting på Twitter. En hashtag HistPod. Mm. Alternativt en bild på Instagram också. Hashtag HistPod. Mm. Det är vad man kan göra. Och sen finns det en mail med. Det gör det. Historiepodden at outlook.com man vill får man följa oss på Twitter. Jag heter Robin Leonard, du heter Danne Hermansson. Precis. Hörni, vi ses igen nästa söndag. Det gör vi. Hej då.